Вона ж сама не сумує, мало не щотижня Приводить нового коханця Не з'явилася чергова пасія? Чи перепилась на його новосіллі? Зрештою він повертається обличчям до воріт Відчуває легкий холодок за плечима Холодок душає На якусь мить здається, що хтось просягає довгі руки Щоб хопити його за рамена чи здушити шию Геннадій пересилює себе, щоб не оглянутися. І лише коли ворота відчиняються, думає, що в разі його смерті ніхто з будинку не зміг би до нього вибратись. Адже він, коли виходив, замкнув ворота на глухий замок, відчинити зсередини, який могла лише його рука. Він уже з-за воріт кидає останній погляд у темне око ночі, без на ніч мовчить. Після повернення в будинок Геннадій застає у спальні Рославу, яка солодко спить. Чи вдає, що спить? Поруч на подушці біліє папірець. На ньому виведено маленькими буквами, які, здається, стрибають. «Я тобі помстилася». Повагавшись, Геннадій вирішує не будити її. Вона спить на лівому боці майже згорнувшись калачиком. Крізь прозору, коротку, дорогу комбінашку добре просвітлюється засмагле, пружне тіло. «Що ж означають ці ідіотські слова?» – до моєї Геннадій. Він швидко перетинає коридор, зал, ще коридор. Вривається у кімнату, де сидить короб. «Ти що, трахав її?» – питає знальоту. «Та-та!» Лепече вкрай переляканий охоронець. «Вона сама повісилась мені на, на шию. Ви ж казали, що...» «Сядь», – каже Геннадій майже спокійно. «І перестань заїкатись. Йди до неї. Ну, я віддаю її тобі. Справишся ще раз?» «Се справлюсь», – лепече короб. Лишившись сам, він раптом не знати чого, думає про те, що хотів би ближче познайомити Ярославу з Олексієм. «Тепер не познайомить». Чує жіночий вереск і зачинає двері. Дістає мобілку і запускник. Після довгих гудків нарешті озивається заспаний голос його сусідки. «Алло, хто це? Це ти, Вітю?» «Це я, Наталю», каже Геннадій, «ваш сусід». «А що трапилось, Геннадію Івановичу?» «Я хочу, щоб ви зараз прийшли до мене», каже він тихо, але вимогливо. «До вас дивується вона». «Ви знаєте, котра зараз година?» «Початок четвертої», – відповідає він, зіркнувши на годинник. «Якщо точніше, три години вісім з половиною хвилин. Щось трапилося. Я бачила, як ви стояли під ворітьми». «Нічого не трапилося», – каже він. зовсім нічого. Ви сьогодні були красивою, дуже гарною. Я вас чекаю. Прийдете». І він чує її дихання. Здається, що бачить її вагання. Ярослава кричить уже розпачливо. Здається, крик вилітає крізь стіни будинку і несеться над містом. Так пронизливо вона кричить. «Порятувати ще раз, чи що?» – думає Геннадій. Але він так само сидить непорушно. Крик стихає раптово. Чується якийсь гуркіт, за ним гупання, наче хтось біжить. І таки вбігає короб із закриваленою рукою. А другою рукою він прикриває щоку геть червону, наче в якомусь бойовику, тільки кров справжня. «Блін, шеф, ця сука мені всю щоку розпанахала!» Скаржується він і поспішно виходить, бо помічає, що шеф тримає мобілку біля вуха. «Що там таке у вас, Геннадію Івановичу?» – стривожено питає Наталя. «Все нормально, пані Наталія?» – заспокоює Геннадій. То ви надумали, ви цього дуже хочете? Питає вона явно схвильовано. Так, дуже, каже Геннадій. Добре, я прийду. Він кладе мобілку і думає, що ж робити з Ярославою. Його лякає тиша, і він біжить до спальні. Але Ярослави там нема. Тільки неймовірний розгардіяш і постіль вимазана кров'ю. Короповою чи Ярославиною? Не вистачало тільки, щоб ця дурепа зробила собі щось із собою, думає він і кидається зі спальні розшукувати Ярославу.